Vă invit să ascultați azi episodul 12. Capitolul 13. Karma și Harul – Rabi, vrea cineva să te vadă! – Shanti era chiar în camera mea, nu auzise auzisem intrând. – Cine este? – O prietenă de-a mea de la școală, vrea să vorbească cu tine. În sufragerie stătea și mă aștepta o tânără atrăgătoare de vreo 18 ani. Am rămas în ușă, ezitând să intru și am privit-o întrebător – când m-a văzut a sărit în picioare și fața ei s-a luminat de un zâmbet care părea că vine din străfundul ființei ei. Nu înțelege prea multe din viața aceasta, m-am gândit eu, Alminteri n-ar mai fi așa de fericită. Bună, Rabi, eu sunt Molly, a spus ea cu căldură. Am auzit despre tine și am venit să stau de vorbă cu tine. Despre ce? am întrebat-o eu. Ia loc! Am adăugat eu neliniștit, așezându-mă în partea cealaltă a mesei. Nu aveam timp pentru ea. Ce vroia de la mine? De ce nu rămăsese și șantii? S-ar părea că se dusese la bucătărie. Moli a râs prietenoasă când mi-a văzut expresia de nedumerire. Am auzit cât ești de religios și am vrut să te întâlnesc. M-a întrebat fel de fel de lucruri despre mine și dacă găseam că religia mea mă împlinea. Încercând să-mi ascund goliciunea în spatele multor vorbe despre profunda cunoaștere a hinduismului, am mințit-o și am spus că eram foarte fericit și că religia mea era adevărul. Ea a ascultat cu răbdare declarațiile mele pompoase și câteodată arrogante. Fără să mă contrazică sau să se certe cu mine, ea mi-a demascat cu blândețe goliciunea interioară prin întrebări formulate politicos. În cele din urmă m-a întrebat ai un cel special în religia ta? Da, am răspuns, vreau să mă apropii de Dumnezeu. Îl cunoști? Da, am mințit, încercând să-mi ascund nesiguranța. Știam că el exista, dar nu aveam imaginea lui, nu cunoșteam nicio mantră pe care să-i o pot recita și nu-l găsisem prin yoga. Și tu ești tot o hindusă religioasă? Am întrebat încercând să mut atenția de pe deșertăciunea mea spre alte lucruri, probabil că venera foarte mult zeii de a avea o asemenea pace. Nu, am fost cândva, dar acum sunt creștină. Ce ești? Eram îngrozit. Creștină, am descoperit că îl poți cunoaște pe Dumnezeu și te poți apropia foarte mult de El prin Isus Hristos. Eu cred că mă pot apropia de Dumnezeu prin propria mea religie, am ripostat eu vehement, știind în inima mea că asta era o minciună. De fapt, descoperisem că fiecare pas mai aproape de zeii hinduși însemna un pas mai departe de adevăratul Dumnezeu pe care îl căutam. Dar n-am să recunosc niciodată acest lucru, mai ales în fața unei creștine. Nu numele Isus Hristos mă stârnise atât de tare, ci cuvântul creștină și gândul că și ea devenise așa ceva. Ei mâncau zeița mea, vaca. Majoritatea oamenilor pe care-i cunoscusem și care se numeau creștini trăiau o asemenea viață încât nu voiam să am nimic de a face cu religia lor. M-am ridicat de pe scaun ca să-i spun să plece. Nu avea rost să continui această conversație. Dar ea, foarte liniștită, mi-a spus ceva care m-a făcut să mă așez din nou la locul meu. Biblia ne învață că Dumnezeu este Dumnezeul dragostei. Aș vrea să-ți împărtășesc și ție cum l-am cunoscut eu. Eram încremenit. Niciodată de când eram eu pe lume, ca hindus, nu auzisem de un Dumnezeu al dragostei. Am ascultat-o uimit în timp ce ea continua. Pentru că ne iubește, el vrea să ne atragă cât mai aproape de el. Asta m-a șocat din nou. Eu, ca hindus, doream să mă apropii de Dumnezeu, dar ea îmi spunea că Dumnezeu, în dragostea lui, încerca să mă apropie de el. Biblia ne învață de asemenea că păcatul ne împiedică nu numai să ne apropiem de el, a continuat Molly, ci și să-l cunoaștem. Așa se face că El a trimis pe Hristos să moară pentru păcatele noastre. Dacă îi primim iertarea, îl putem cunoaște. Stai puțin!" am întrerupt-o eu. Încerca să mă convertească pe mine, simțeam că trebuie să o combat. Eu cred în karma. Culegi ceea ce semeni și nimeni nu poate schimba asta. Eu nu cred deloc în iertare. Este imposibil. Ce s-a făcut, făcut rămâne." Dar Dumnezeu poate face orice." A spus moli încrezătoare. El are o cale de a ne ierta. Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iisus este calea. Pentru că el a murit pentru păcatele noastre, Dumnezeu ne poate ierta. Acesta era un dogmatism pe care refuzam să-l accept. Întotdeauna insistasem că hinduismul era singura cale, dar acum o contraziceam argumentând că Gita spunea că toate drumurile duc în același loc și că orice ar face un om, chiar fără nicio religie, karma și reîncarnarea îl vor conduce în cele din urmă la Krishna. Dar oare era mai puțin dogmatic să spui că singura destinație era Krishna în loc să spui că singura cale era Hristos? Oare era Krishna ceea ce căutam eu cu adevărat? Nu. Știam în inima mea că nu El era adevăratul Dumnezeu pe care voiam să-L cunosc. Eram prea mândru să recunosc asta și continuam să pledez în favoarea multor concepte contradictorii ale hinduismului, încercând să ies basma curată. În ciuda răbdării ei, sau poate tocmai de aceea, mi-am pierdut cumpătul și am început să gesticulez furios, ridicând vocea, hotărât să nu mă las învins de fata asta. Ea era atât de calmă și părea atât de încrezătoare în relația ei cu Dumnezeu, încât în cele din urmă a trebuit să-i aflu secretul. Ce te face atât de fericită?" am întrebat-o brusc. Probabil că petreci mult timp în meditație." O făceam înainte," a răspuns Molly, dar acum nu. De când l-am primit pe Iisus în viața mea, el m-a schimbat complet. El mi-a dat pacea și bucuria pe care nu le cunoscusem niciodată înainte." M-a privit apoi în ochi și mi-a spus, Rabi, tu nu par prea fericit. Ești fericit?" Am privit repede în jur. În bucătărie se auzează îngănea vaselor. Am coborât vocea, Nu sunt fericit. Aș dori să am și eu bucuria ta." Oare eu spusesem asta?" Crezusem că nu voi putea să împărtășesc acest secret al cuiva decât lui ma și iată-mă spunându-l unei străine, cum mă putea ajuta ea? Eu voiam mai mult decât bucurie. Eu voiam să-L cunosc pe Dumnezeu. Bucuria nu este ceva ce poți să produci tu, a spus Molly. Dacă nu ai un motiv adevărat, atunci ea nu este reală și nu va dura. Eu mă bucur din cauza că păcatele mele au fost iertate și asta mi-a schimbat toată viața. Pacea și bucuria vin de la Hristos dacă îl cunoști cu adevărat. Nu mai vorbi atât de Iisus. Am întrerupt-o eu. El este doar unul dintre zei și sunt milioane și încă un zeu creștin. Eu vreau să-L cunosc pe adevăratul Dumnezeu, creatorul Universului. Dar acela este Isus. De aceea a putut El să moară pentru păcatele tale? Numai Dumnezeu putea să plătească această datorie. Era atât de calmă și vorbea cu atâta încredere. Atitudinea mea era într-un așa contrast cu a ei... Eu nu am putut niciodată să simt pentru zei hinduși acea încredere de plină pe care o avea ea în acest zeu, Isus. Vorbea despre el de parcă ar fi fost prietenul ei și ar fi stat chiar acolo, lângă ea. Am de vorbă aproape o jumătate de zi, fără să ne dăm seama cum a trecut timpul. Am argumentat și mi-am pierdut deseori cumpătul și câteodată am țipat la ea. În ultimele luni îmi pierdusem din ce în ce mai mult stăpânirea de sine. Ea a rămas tot timpul calmă, senină, netulburată și a vorbit tot timpul cu acea încredere liniștită. Eu am continuat să etalez ostentativ în fața ei zeii hinduși și filozofiile vizionarilor antici, dar nu mă puteam compara nici de cum cu ceea ce era ea. Voiam pacea și bucuria ei, dar nu aveam de gând să renunț la nicio o din religia mea. Ea nu-mi spusese nimic despre asta, dar eu înțelegeam că dacă credeam că Isus este Dumnezeu și că El murise pentru mine și îmi putea ierta păcatele, atunci, toate lucrurile pentru care trăisem ca hindus nu mai aveau niciun sens, nicio noimă. Acum trebuie să plec. A spus ea în cele din urmă și s-a ridicat să plece. Am sărit în picioare, hotărât să o fac să înțeleagă clar că nu mi schimbase opiniile. Vizita ei fusese o insultă. Eu, un brahman, avusese în bunăvoința să vorbesc cu o netrebnică ce-și părăsise religia, iar ea avusese îndrăzneala de a încerca să mă convingă pe mine, un yogin, să devin creștin. O, îi urăsc pe creștini, am declarat tare și cu mânie, astfel încât cei din bucătărie să mă poată auzi. N-am să devin niciodată creștin, nici pe patul de moarte. Eu m-am născut hindus și am să mor hindus. Ea m-a privit cu compasiune. Rabi, înainte de a te culca diseară, te rog așează-te pe genunchi și cere lui Dumnezeu să-ți arate adevărul. Și eu am să mă rog pentru tine." Mi-a făcut semn cu mâna și apoi a plecat. Prin ușa deschisă am văzut soarele apunând deasupra golfului. În curând va dispărea în punta Penas la capătul de nord al Venezuelei și întunericul va coborâi iute. Când mi-am privit mâinile, am văzut că erau încleștate, iar unghiile erau intrate în carne. Singur în camera mea am măsurat podeaua în lung și în lat, simțind în mine două armate care se luptau. Nu mai trăisem niciodată un asemenea conflict. Parcă aveam în față o alegere între moarte și viață și eram sfâșiat de forțe care mă trageau în toate direcțiile. În timpul conversației cu Molly căpătasem convingerea că acest Dumnezeu adevărat este sfânt și curat. Cum putea el să aibă de a face cu mine? Cât de bine îmi cunoscuse întunericul din inima mea. În cele din urmă am recunoscut față de mine însumi cu părere de rău că toate băile mele sfinte, toate ritualurile puja și yoga nu puteau niciodată să-mi schimbe inima. Nu ar fi fost minunat, m-am gândit, dacă ceea ce-mi spusese Moli despre Isus, care a murit pentru păcatele mele, ar fi adevărat, astfel încât eu să pot fi iertat și curat pentru ca să pot avea părtășie cu acest Dumnezeu Sfânt? Voiam să cred asta, dar Isus era un zeu creștin, iar eu nu voi deveni niciodată un creștin. Dacă aș fi făcut-o, nu mai puteam apărea în fața familiei mele niciodată. Nu puteam să înfrunt viața dacă rămâneam așa cum eram, luptasem pentru realizarea sinelui, privisem în mine, încercând să realizez că eu eram Dumnezeu. Nu vedeam decât că eram iremediabil pierdut. Atâta vorbărie despre realizarea sinelui, dar ei devin mai egoiști. Cuvintele de deonarin mă obsedau. El spusese crudul adevăr. Nu este de mirare că Ajah a fost dezamăgit de hinduism și asta l-a împins spre autodistrugere prin Rom. Întotdeauna refuzasem să cred acest lucru, dar în sfârșit am înțeles. Numai frica de ceea ce exista dincolo de moarte mă oprea să nu mă sinucid. Moli insistase asupra faptului că Dumnezeu mă iubește și că ea gustase această dragoste a lui. O invidiam pentru aceasta, dar o uram pentru că era creștină. Mândria am cerea să resping tot ceea ce îmi spusese ea, dar eram prea disperat ca să mai salvez aparențele. M-am așezat pe genunchi, lângă pat, conștient de faptul că mă supuneam cererii lui Moli. Oare ea se ruga pentru mine în momentul acela? Dumnezeule, adevăratul Dumnezeu și Creator, te rog arată-mi adevărul, te rog Dumnezeule. Nu mi era ușor să o spun, dar aceasta era ultima mea speranță. Ceva s-a rupt în mine, ca o tulpină înaltă de bambus, frântă de un vânt puternic. Pentru prima dată în viața mea am simțit că m-am rugat cu adevărat și că dusesem la bun sfârșit acest act. Nu unei forțe impersonale, ci adevăratului Dumnezeu care iubește și se îngrijește de toate. Prea obosit să mă mai gândesc, m-am trântit în pat și-am adormit aproape instantaneu. Ultimul meu gând conștient a fost o convingere intimă că Dumnezeu m-a auzise și îmi va răspunde la rugăciune. Capitolul 14. Cunoașterea Hei, Rabi!" a spus Krishna, intrând în bucătărie, unde stăteam de vorbă cu una din mătușile mele mai tinere, în timp ce aceasta pregătea cina. Felul lui de a se purta și expresia feței lui erau atât de diferite de ceea ce văzusem până atunci. Părea mulțumit că mă vedea. Știi că trebuie să te naști din nou ca să ajungi în rai?" a întrebat el. Am început să spun, bineînțeles, am să mă nasc din nou într-o vacă, ăsta era raiul meu. Expresia de pe fața lui Krishna m-a făcut să-mi sarcasmul. Ce te face să-mi spui așa ceva? Am întrebat sceptic. Am observat că avea o carte mică în mână și că răsfoia paginile ca și cum ar căuta ceva. Așa scrie în Biblie, stai să-ți arăt. A continuat să dea paginile încet ca cineva care explora un teritoriu nefamiliar. Marcu, Luca, Ioan, aici este, în capitolul 3. Ascultă asta! Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce spui de asta? Nu știam ce să cred. Oare acesta era același Iisus despre care îmi vorbise mama cu mulți ani în urmă, același despre care Moli spunea că este adevăratul Dumnezeu care a murit pentru păcatele mele? El trebuie să fie. Dăm să văd, i-am spus de data aceasta emoționat. Crișna mi-a întins cărticica și eu am citit singur. În timp ce citeam, am înțeles în sfârșit ceea ce mă chinuisem să înțeleg în ultimele trei săptămâni de când îmi vorbise Molly. Nu păruse să se potrivească, dar acum totul avea un sens. Să fii nascut din nou. Da, de asta aveam nevoie. Știam exact ce voia Isus să spună. Nu vorbea despre reîncarnare, ci despre nașterea spirituală care l-ar fi transformat pe Nicodim într-un om nou pe dinăuntru, în loc să-i dea doar un trup nou. Acum eram cu adevărat emoționat. De ce nu înțelesesem niciodată înainte acest lucru? La ce bun o mie de nașteri fizice? Reîncarnarea îmi putea da un trup nou, dar nu de asta aveam nevoie. nu puteam imagina o naștere fizică mai bună decât cea din prezent. Mă născusem în cea mai sus pusă castă, într-o familie bogată, fiul unui yogin, aveam toate avantajele educației și ale unei practici religioase și totuși eșoasem. Era o nebunie să cred că aș putea îmbunătăți situația revenind în lume iar și iar în trupuri diferite. În fiecare ajun de an nou luam și eu, la fel ca toți ceilalți, niște hotărâri pentru noul an care urma. Întotdeauna în capul listei figura hotărârea de a nu mai fuma. Tusea mi se înrăutățise și totuși nu puteam renunța la acest viciu. În fiecare ianuarie luam din nou hotărârea de a face din anul care urma un an mai bun decât cel care trecuse, dar a doua zi al lunii ianuarie mă reîntorceam la vechile obiceiuri. Nu treceau multe zile până când firea mea nestăpânită exploda din nou, de multe ori după ce petrecusem o oră sau două în meditație. Ceva era în neregulă cu mine, ceva ce nu putea fi rezolvat doar prin schimbarea trupului. Oricât de minunat era faptul că într-adevăr Dumnezeu mă putea ierta, totuși începusem să tânjesc după ceva mai mult decât iertarea. De când îi cerusem Domnului să-mi arate adevărul, am început treptat să mă văd într-o lumină nouă. Lumea se învârtise totdeauna în jurul meu. Mă așteptam ca toți să-și potrivească felul lor de viață dorințelor mele și să mă trateze ca pe un zeu. Eram un tiran răsfățat, dar cu siguranță că nu eram Dumnezeu și nici nu voi fi vreodată. Pentru mine era o ușurare să recunosc acest lucru. Nu îmi mai doream să fiu Dumnezeu, dar nici nu voiam să rămân în felul în care mă vedeam acum. Doream să devin un om nou. Dacă Hristos nu putea să mă schimbe complet, atunci nici nu aveam nevoie de iertarea Lui. În trecut vedeam în experiențele mistice o cale de a scăpa de viața zilnică pe care filozofia hindusă o numea Maya, iluzia. Acum îmi doream puterea de a face față vieții, de a trăi viața pe care Dumnezeu o rânduise pentru mine. Voiam să simt o schimbare profundă în ceea ce eram eu, nu doar pacea de moment pe care o simțeam în timpul meditației, dar care mă părăsea repede și astfel îmi pierdeam cumpătul. Aveam nevoie să fiu născut din nou, din punct de vedere spiritual, nu fizic. În seara aceea, discuția de la masă s-a concentrat asupra unei scrisori care tocmai venise de la unchiul Larry din Montreal, Canada, unde acesta avea o bursă la Universitatea McGill pentru a studia filozofia. Obținuse cel mai mare punctaj de pe întreaga insulă, trimis de la Cambridge pentru examenele diplomei de absolvire a liceului. Toți eram mândri de el și abia așteptam să aflăm ce progrese a mai făcut. De la Lari, discuția s-a îndreptat spre viitorul lui Krishna, iar unchiul de Onarin l-a îndemnat să meargă pe urmele lui Lari. Poate că reușea să obțină o bursă la o universitate din Londra. Eu eram preocupat cu gândurile mele ca să contribui prea mult la discuțiile familiei. Eu aveam să le spun ceva și nu găseam cuvintele potrivite. Peste mai puțin de o săptămână aveam să împlinesc 15 ani. Ce zi potrivită pentru a te naște din nou! S-au ridicat toți de la masă și eu încă îmi mai căutam cuvintele. Deonarin și Krishna se pregăteau să o ducă pe Ma în camera de zi. Trebuia să le spun acum, dar îmi era teamă. Ei bine, nu era nevoie ca ei să știe ceva, nu încă. Ma! Darabi, Pe fața ei se citea speranța. Aveam de gând oare să-i accept rugămințile și să mă împac cu ea? Mă mai îmblânzisem? nici nu știa cât de mult doream să o fac. Nu vreau nicio petrecere de ziua mea de naștere. Rabi, a protestat Shanti, doar nu vorbești serios. De ce, Rabi? M-a întrebat Ma cu blândețe. Știi cu câtă nerăbdare așteptăm cu toții ziua ta de naștere în fiecare an. În ochii ei se citea dragoste mută și înțelegere. Fără îndoială că ea se gândea că cererea mea avea originea în neînțelegerea dintre noi. Nu este din cauza ceea ce crezi tu," am spus. Vreau doar ca anul acesta să fie altfel." Așa s-a încheiat discuția. Cuvântul meu era lege în tot ceea ce privea problemele religioase sau de ceremonial. Atât de încet au trecut cele câteva zile dar în cele din urmă a sosit și ziua mea de naștere. Nici nu m-am apropiat de camera mea de rugăciune unde se așteptau toți să-mi petrec cea mai mare parte a zilei. Probabil că acesta a fost un motiv de mirare pentru toată familia, dar mă temeam să le explic de ce făceam asta. Aveam de gând să-L invit pe Isus în viața mea și să mă nasc din nou. Era cel mai minunat lucru pe care puteam să-L fac de ziua mea. În ciuda hotărârii mele, mi-a lipsit curajul. Ce va crede mama când va afla că am devenit creștin? Dar panditii care mă înconjuraseră și mă educaseră, și hindușii care mă idolatrizaseră și mi oferiseră daruri și se încrezuseră în mine ca să-i conduc spre o reîncarnare mai bună? Cum puteam să-i trădesc pe toți? Ce ar fi spus Gosin și mulți alți vecini care mă priveau ca pe un exemplu demn de urmat pentru copiii lor? În momentul în care aș fi cerut lui Hristos să devină Domnul și Mântuitorul meu, aș fi pierdut totul. Casta Brahma, statutul meu de tânăr yogin, binecuvântarea zeilor hinduși, bunăvoința familiei mele. Aș fi devenit automat un renegat al comunității hinduse, mai prejos decât cel mai de jos. Și dacă Isus nu putea cu adevărat să-mi schimbe viața, să presupunem că nu puteam să-L cunosc pe Dumnezeu prin El... Cum puteam să risc atât de mult când nu eram sigur? În felul acesta, ziua mea de naștere a venit și a trecut, ziua în care plănuisem să mă nasc din nou și tot îmi era teamă să-mi deschid inima pentru Isus. Când am adormit în noaptea aceea, eram mai nenorocit ca oricând.